Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» «Вітер у замкову шпарину» Продовження книги четвертої На півдорозі між Гранчо та Дебарією я помітив порожню повітку вівчарів і запропонував сховатися там та попоїсти. Білл-стрітер вельми охоче погодився. Нехай він втратив батька і всіх, кого знав, та все одно хлопчик швидко ріс. І макової краплинки у роті не мав з учорашньої вечері. Ми прив'язали тварину захистку від вітру і посідали на підлогу в повітці, попритулявшись спинами до стіни. Із сідальної сумки я витяг сушену яловичину, загорнуту в листя. М'ясо було солоне, та мій бурдюк був повен. Хлопчик з'їв півдюжини смужок м'яса, відкусуючи великі шматки і запиваючи водою. Повітку сколихнув сильний порив вітру. Міллі пробекала свій протест і замовкла. До сутінків розгуляється самум. — зауважив малий Біл. — От побачите. — Я люблю слухати вітер, — сказав я. Він нагадує мені ту казку, яку читала моя мама, коли я був маленький. Вітер у замкову шпарину. Знаєш її? Малий Біл похитав головою. — Містере, а ви правда стрілець? Правду кажете? — Правда. — А можна мені потримати ваш револьвер? Усього хвилиночку. Ні за що в житті. Але якщо хочеш, можеш подивитися на оце. З патронташа я витяг патрон і простягнув йому. Він пильно роздивився, отриману в руки річ. Від мідної основи до свинцевого наконечника. О, боги, важкий і довгий. Мабуть, якщо в когось таким стрельнути, він уже не встане. Так... «Патрон – небезпечна річ, але й красива. Показати тобі фокус». «А вже ж!» Я забрав у нього патрон і став перекочувати його з кісточки на кісточку. Мої пальці хвилеподібно здіймалися і опадали. Малий Біл зачаровано дивився широко розплющеними очима. «Як ти це робиш?» «Так само, як усі люди щось роблять», – відповів я. Практика. А мене навчиш? Дивитимешся уважно, сам зрозумієш, як це робиться. Ось він є, а ось уже нема. Я сховав патрон так швидко, що він зник, а сам при цьому думав про Сюзен Дольгадо, як, власне, і завжди думатиму в майбутньому, коли виконуватиму цей фокус. А ось він знову тут. Патрон танцював швидко, потім повільно, потім знову швидко. Води за ним очима, Біле, і спробуй зрозуміти, як я змушую його зникнути. Не відводь погляду. Я стишив голос до заспокійливого бурмотіння. Стеж, стеж, стеж. Тобі хочеться спати? Трошечки, сказав Білл. Його очі поволі заплющувалися. Потім повіки знову піднялися. «Я вчора вночі погано спав». Справді. Дивись, як він зникає. Дивись, як виринає. Зникає, а потім знову перескорюється. Дивись. Вперед-назад бігав патрон. Віяв вітер. Заколисуючи мене так само, як Біла заколисував мій голос. Спи, якщо хочеш, Біле. Слухай вітер і спи. Але і мій голос теж слухай. Я чую тебе, стрільцю. Його очі знову заплющилися. І цього разу вже не розплющувалися. Руки він тримав кволо щепленими на колінах. Дуже добре тебе чую. Ти бачиш патрон, адже так, навіть із заплющеними очима. Так, але він тепер більший. Спалахуємо в золото. Справді? Так. Занурюйся глибше, Біле. Але слухай мій голос. Я чую. Я хочу, щоб ти звернув свої думки до минулого вечора. Думки, очі і вуха. Зробиш це? Його чоло прорізала зморшка. Я не хочу. Не бійся, ти в безпеці. Усе це вже в минулому. До того ж, я з тобою. Ти зі мною. І в тебе револьвери. А тож з тобою нічого не станеться, поки ти чуєш мій голос, бо ми разом. Я подбаю про тебе. «Ти це розумієш?» «Так». «Твій тато сказав тобі заночувати під зорями, правильно?» «Еге ж, ніч мала бути тепла». «Але насправді його спонукало до цього щось інше». «Так, то було через Елрода. Одного разу він підняв кицьку з барака за хвіст і крутив її в повітрі. Після того вона втекла і не повернулася». Іноді він тягає мене за волосся і співає хлопчика, який любив Дженні. Тато не міг йому завадити, бо Елрод здоровенний. А ще в нього ніж у чоботі. Він міг ним кого завгодно підрізати. Але до звірюки він не дістався. Його стиснуті руки посмикувалися. Елрод мертвий, і це добре. Решти шкода. І тата мого. Не знаю, що я без нього робитиму. Але щодо Елорода я радий. Більше він мене не дражнитиме. Більше не налякає. Я радий. Так. Отож, він справді знав більше, ніж йому дозволяла пригадати верхівка айсберга свідомості. Зараз ти на вигоні. На вигоні. Під ковдрою та шинні. Шедді. Під ковдрою та шедді. Ти не спиш. Можливо, дивишся на зорі. На стару зорю і стару матір. Ні, я спав, заперечив Біл. Але мене розбудили крики. Крики з барака. І звуки боротьби. Щось ламалося і щось ревло. Біла, що ти зараз робиш? Іду до барака. Мені страшно, але тато, там мій тато. Я зазираю у вікно на дальньому кінці. Воно затягнуте промасленим папером. Але я добре крізь нього бачу. Більше, ніж хочу бачити. Бо я бачу, я бачу, містере, можна я прокинуся? Ще ні, пам'ятай, що я з тобою. Містере, а ви витягли револьвери? він у весь тремтів так щоб захистити тебе що ти бачиш кров і звіра що це за звір можеш сказати ведмідь такий високий що голова торкається стелі він іде серединою барака між ліжками на задніх ногах і хапає чоловіків хапає чоловіків і роздирає їх на шматки величезними довгими лапами з пазурами. З-під заплющених повік потекли по щоках сльози. Останнім був Елород, Він побіг до чорного ходу, де за дверима лежить купа дров, а коли зрозумів, що тварюка схопить його, до того, як він відчинить двері і вискочить, то розвернувся, щоб прийняти бій. У нього був ніж. Він замахнувся, щоб ударити звіра. Повільно, немов під водою, права рука хлопчика піднялася з колін, де лежала досі. Пальці були стиснуті в кулак. Біл зробив нею випад, наче бив ножем. Ведмій схопив його за руку і відірвав її від плеча. Елрод закричав. Він кричав, наче кінь, якого я одного разу бачив, коли той вступив у кротову нору. І поламав ногу. Тварюка, вона вдарила Елрода по лиці, його власною рукою. Бризнула кров. Сухожилля довгими нитками хляснули на шкіру. Елрод упав спиною до дверей і почав сповзати. Ведмідь ухопив його. Підняв і вгризся йому в шию. А потім той звук. «Містере, воно відкусило Елроду голову. Я хочу прокинутися». Будь ласка. Ще трохи. Що ти після цього зробив? Побіг. Хотів було до садиби, але сей Джеферсон, він... Він... Він що? Вистрелив у мене. Думаю, він не хотів, просто побачив мене край мока і подумав. Я почув, як повз мене вжикнула куля. Вжжж! Ось як близько вона була. Тому я побіг у загін. Проліз між жардинами поки ліс почув ще два постріли і крики. Я не озирався, але знав, що то кричав сей Джеферсон. Про це ми знали зі слідів і залишків. Як істота вибігла з барака, як вона схопила чотири стріл і зігнула ствол, як роздерла хазяйну гранчо черево, витягла кишки і закинула тіло в барак до робітників. Куля, котру сей Джеферсон випустив у малого Біла, Врятувала хлопчику життя. Якби не вона, він би побіг прямісінько до садиби і втрапив у лапи до звіра разом з жінками Джеферсона. Ти біжиш у сарай, де ми тебе знайшли? Еге ж, біжу, і ховаюся під зброєю. Але потім чую, як воно йде. Він знову виповідав свої спогади в теперішньому часі. І слова текли повільніше. Раз у раз їх переривали схлипи. Я знав, що йому боляче, бо пригадувати кошмари завжди болісно. Проте наполягав. Я мусив, бо те, що сталося в тому покинутому сараї, було важливо. І Малий Біл був єдиним живим очевидцем. Двічі він спробував у своїй оповіді перейти до тодішнього стану подій. До минулого часу. Це було ознакою того, що він намагається самотужки вийти з трансу. Тому я повів його глибше. І, врешті-решт, отримав повну картину. весь жах, який він відчув при наближенні потвори, що порохкувала і відсапувалася. Те, як мінялися звуки, перетікаючи в гарчання кота. Один раз він проривів, сказав малий Біл. І коли він почув цей звук, то напудив від страху в штани, не втримався. Він чекав, коли кіт зайде в сарай, знаючи, що той унюхає його у схованці за запахом сечі. Але кіт не знайшов. Стояла тиша. Тиша, а тоді вереск. Спочатку верещав кіт. Потім крик змінився на людський. Високий, ночі жіночий. Та потім став нищити і перетворився на чоловічий. Воно волало і волало. Мені аж самому нестерпно захотілося закричати. Я думав... «Думаю», – виправив його я. «Ти думаєш, Біле, бо це відбувається зараз. Тільки зараз я з тобою і я тебе захищу. Мої револьвери напоготові. «Я думаю, в мене...» Голова зараз лусне, та потім крик обривається, і воно заходить. «Іде сараєм до інших дверей?» Хлопчик похитав головою. «Не йде. Човгає. Хитається, наче воно поранене. Проходить повз мене. Він – це чоловік. Він мало не падає, але хапається за дверця та стіла і підводиться. Іде далі. Рухається вже трохи краще». Сильнішим став. Егеш. Ти бачиш його обличчя. Хоча мені здалося, що відповідь на це запитання я вже знаю. Ні, лише ноги. Крізь збрую. Місяць зійшов і мені їх дуже добре видно. Може й так, але впізнати шкуряка за ногами ми не могли. Я був цілковито певен цього. Я розтулив було рота, щоб почати виводити його з трансу. Та тут він знову заговорив: у нього на нозі, там де кісточка, кільце. Я нахилився вперед, неначе він міг мене бачити. А якби він перебував достатньо глибоко, то, може, й зміг би, навіть із заплющеними очима. Яке кільце? Металеве, як у кайданах. Я не знаю, що це таке. Як кільце здечки? Клінкам? Як у коня? Ні, ні, як на руці Велрода. Але на тому картинка. Гола жінка. Тільки майже стерлася, її не дуже видно. Біле, ти говориш про татуювання? Хлопчик у трансі всміхнувся. Егеш, це саме те слово. Але то була не картинка. А синє кільце навколо щиколотки. Синє кільце у шкірі. «Ти попався», – подумав я. «Ти ще про це не знаєш, сей шкуряк. Але ти попався». «Містере, можна я прокинуся? Я дуже хочу прокинутися». «Ти ще щось бачиш?» «Білий слід?» Він наче сам у себе запитував. «Який білий слід?» Він повільно похитав головою, і я вирішив не тиснути. Хлопчик і без того достатньо натерпівся. «Іди на звук мого голосу. Ідучи, ти залишиш усе, що сталося минулої ночі, позаду. Бо все скінчено. Іди, Біла. Іди. Я йду». Очі за заплющеними повіками рухалися вперед-назад. Ти в безпеці. Усе, що було наранчо, в минулому. Правда ж? Так. Де ми? На великій Дебарійській дорозі. Ми йдемо в місто. Я там був тільки раз. Тато купив мені цукерок. Я теж куплю, пообіцяв я. Бо ти допоміг мені, малий Біле із Джеферсона. А зараз розплющую очі. Він послухався і спочатку дивився крізь мене, та потім його очі прояснилися, і він, непевно, всміхнувся. «Я заснув». «Так, а тепер нам час вирушати до міста, поки вітер ще не надто сильний. Зможеш їхати верхи, Еге ж, кивнув хлопчик і, підводячись, додав. А «Мені цукерки снилися». Коли ми переїхали, у конторі в шерифа сиділо двоє не надто хороших помічників. Один із них, товстун у чорному циліндрі з незугарною стрічкою зі шкіри Гримучої змії, розвалився за столом піві, та, побачивши мої револьвери, миттю підскочив. «Ти стрілець, адже так?» – спитав він. «Гарна зустріч, гарна зустріч. Обоє так кажемо. А другий деш. Залишивши його запитання без відповіді, я провів малого біла в арку і далі в тюремний відсік. Хлопчик роздивлявся камери з цікавістю, проте без страху. П'яниці солоного Сема давно вже не було, та його пахощі досі не вивітрилися. Десь у мене за спиною інший помічник спитав: А що це ви робите, юний сей? Своє діло. Повертайтеся в контору і перенесіть мені низку ключів від цих камер. І покваптеся, коли ваша ласка. У жодній з менших камер не було матраців на ліжках. Тому я відвів малого Біла в камеру для п'яних порушників правопорядку, де ми з Джеймі провели попередню ніч. Поки я складав докупи дві солом'яні підстилки, щоб хлопчику було трохи зручніше, після всього, що йому довелося пережити, Бодай зручності він заслуговував. Біл роздивлявся карту, намальовану крейдою на стіні. «Що це сей?» «Нехай тебе це не обходить. А тепер слухай мене. Я тебе замкну, але не бійся. Нічого лихого ти не скоїв. Це лише задля твоєї безпеки. У мене є одна справа, я її зроблю і прийду до тебе. І замкнете на собух усередині, сказав хлопчик. Краще замкніть. А ну ж, як воно повернеться? Ти пригадав його? Трохи, сказав хлопчик, опустивши погляд. То була не людина, а потім людина. Воно вбило мого тата. Він затулив очі долонями. Бідний татко. Повернувся з ключами помічник шерифа в чорному циліндрі. Інший йшов за ним на зерці. І обидва витріщалися на хлопчика так, наче він був двоголовою козою в мандрівному цирку. Я взяв ключі. Добре, а тепер повертайтеся в контору, обидва. — Здається мені, юначе, ви занадто вже тут розкомандувалися, — сказав циліндр, а інший, коротуни з випнутою щелепою, енергійно закивав. «Ідіть», – сказав я, – «цьому хлопчику потрібен відпочинок». Вони окинули мене поглядами згори вниз та вийшли. І правильно зробили. То було єдине слушне рішення, бо настрій у мене був лихий. Хлопчик тримав повіки прикритими, поки не стих цокіт підборів їхніх чобіт. І лише тоді опустив руки. "Сей, ви його зловите? Так. І вб'єте? А ти хочеш, щоб я його вбив?" Поміркувавши, він кивнув. "Еге ж, за те, що він зробив з моїм татом і з самим Джефферсоном, і з усіма іншими, навіть з Елородом». Я зачинив двері камери, знайшов відповідний ключ і повернув його. Кільце з ключами я повісив собі на зап'ястя, бо в кишеню воно мені не влазило. Малий Біле, я дам тобі одну обіцянку і присягаюся іменем свого батька, що я її виконаю. Я його не вб'ю, але ти будеш присутній при тому, як він повисне у зашмургу. І власною рукою я дам тобі хліб, щоб розкрешити, під ногами його трупа. У конторі двоє не надто хороших помічників свердлили мене поглядами, сторожкими і неприязними, та мене це не зачіпало. Я повісив низку ключів на гачок біля джинджена і сказав, «Повернуся за годину, може трохи раніше, а тим часом хай ніхто не заходить у в'язницю, це і вас двох стосується. Надто нахабне, як на жовторотого, зауважив помічник з випнутою щелепою. Не підведіть мене, попередив я. Це буде нерозумно. Вам усе ясно. Чорний циліндер кивнув. Але шериф дізнається про те, як ви з нами розмовляли. Сподівайтеся, що ваші роти що будуть здатні розмовляти до того часу, коли він повернеться. Сказав я і вийшов. Вітер усе посилювався. Гнав хмари брудного солоного пилу між будинками з декоративними фасадами. Головна вулиця Дебарії була у повному моєму розпорядженні, окрім хіба що кількох прив'язаних коней, що понуро стояли, Повернуті за дами до вітру. Свого коня я так лишати не хотів. І Міллі, мула, на якому приїхав хлопчик, також. Тому повів їх до стайні, що розташувалася на дальньому кінці вулиці. Там їх радо прийняв конюх, особливо після того, як я дав йому половину золотого зливка за манця, що його носив у жилеті. «Ні», – сказав він у відповідь на моє перше запитання – у Дебарії немає ювеліра. І не було ніколи, скільки себе пам'ятає. Але на друге запитання відповів ствердно і показав через дорогу на кузню. Сам коваль стояв у дверях. Поділ його шкіряного фартуха, з кишені якого стирчали інструменти, тріпотів на вітрі. Я перейшов дорогу, і він приклав до лоба кулак. — Хайл! — я привітався з ним у відповідь. І пояснив, що мені потрібно. «Що ця річ буде мені потрібна», – сказав Ванней. Він уважно мене послухав і взяв патрон, який я йому простягнув. Той самий, яким я вводив у транс малого біла. Коваль подивився на нього проти світла. «Скільки заран пороху в заряді, знаєте?» «Звісно, я знав. П'ятдесят сім. Аж стільки?» «Боги, дивно, як ствол вашого револьвера не вибухає щоразу, коли ви тиснете на гачок. У патронах, якими стріляли револьвери мого батька, ті, які я одного дня сподівався надіти, було по 76 зерен. Але я промовчав. Все одно Коваль би не повірив. «Сей, ви можете виконати моє прохання?» «Думаю, так». Він замислився, потім кивнув. Так, але не сьогодні. Не люблю розпалювати піч, коли вітер. Одна жарина і може зайнятися в сеньке село. А пожежників у нас не було звідтоді, як мій батько був малий. Я витяг гаманець із золотом і витрусив собі на долоню два зливки. А поміркувавши, додав до них третій. Коваль подивився на них зачудовано. Перед ним лежав його заробіток за два роки. Мені потрібно, щоб це було зроблено сьогодні, сказав я, він широко всміхнувся. Серед густезної порості рудуватої бороди сяйнули дивовижно білі зуби. Дияволе, спокуснику, не відходь, та за те, що ви мені показуєте, я б сам гілат наважився спалити дотла. До заходу сонця те, чого потребуєте, буде у вас. Я бажаю отримати це до третьої години. Егеш, я й мав на увазі третю. Точнісінько до секунди. Добре. А тепер скажи на мені, в якій таверні у вас подають найкращу юшку. Їх лише дві. І ніде вам не запропонують пудингу з голуб'ятиною, як готує ваша мама. Але і не отруять теж». «Кафе Рейсі, мабуть, найкраще з двох». Мене це цілком влаштовувало. Я подумав, що для такого хлопчика, як Білл Стрітер, котрий стрімкоріс, кількість їжі була важливішою, ніж якість. Змагаючись із вітром, я попрямував до кафе. До темряви розгуляється саму. Сказав мені хлопчик, і я зрозумів, що він мав рацію. Він чимало пережив. І потребував відпочинку. Тепер, коли я знав про татуювання на щиколотці, хлопчик був мені вже не потрібен. Та тільки шкуряк про це не знатиме. І в'язниця для малого Біла була безпечним прихистком. Принаймні, я на це сподівався. Стравою дня було тушковане м'ясо. І я ладен був заприсягтися, що солили його не сіллю, а солонцевою пилюкою. Але малий з'їв усю свою порцію і прикінчив мою, коли я відставив її в бік. Один із ненадто хороших помічників зробив кави, і ми пили її з баляшаних чашок. Їжу ми розклали просто в камері, сидячи по турецькому на підлозі. Я дослухався до Джинджена, але той усе не дзвонив. Мене це не здивувало. Навіть якщо Джеймі і Верховний Шариф дісталися до Джинджена на своєму кінці, то вітер уже напевно обірвав дроти. «Мабуть, ви вже на цих бурях, що їх звете самумами, собаку з'їли», сказав я малому білу. Отак, відповів він. Це якраз їхня пора. Погони чи їх ненавидять. А підпаски ще більше, бо коли буря застає їх у полі, то спати доводиться просто небо. І багаття не розведеш, бо... Бо жарини можуть розлетітися. Згадав я слова коваля. Точно. М'яса більше немає? Немає. Але є дещо інше. Я простягнув йому маленький мішечок. Зазирнувши всередину, Біл просяяв Цукерки, Желайкі шоколадні батончики. Він розтягнув шворку на мішечку і запропонував мені Нате, пригощайтеся!» Я взяв один маленький батончик і віддав йому мішечок. Решта твої. Можеш з'їсти, якщо тобі живіт не скрутить, звісно. Не скрутить. І Біл пірнув рукою в мішечок. Мені було приємно за ним спостерігати. Після того, як третя желейна цукерка зникла у нього в дзьобику, він заштовхнув її язиком за щоку, ставши схожим на білку з горіхом, і сказав, «Сей, а що зі мною буде? Тато ж помер». «Не знаю, але, як на те Божа воля, вода буде». І я вже мав здогади, де ту воду шукати. Коли розквитаємося зі шкуряком, одна дама на ім'я Еверлін буде нам винна послугу, і навряд чи Білл-стрітер стане першим блукальцем, якого вона приймав свій притулок. Я вирішив знову підняти тему вітру. Наскільки самум посилиться? «Сьогодні буде буря, мабуть, після півночі». А вже завтра о півдні щухне. Ти знаєш, де живуть сільчаники? Еге ж, я був там, раз із татом. Ми дивились перегони, які там іноді влаштовують, а раз із погоничами, які шукали заблукалу худобу. Сільчаники забрали її собі, і ми розплачувалися галетами за тих, на яких було Тавро Джеферсона. Мої товариші поїхали туди з шерифом піві та кількома іншими людьми. «Думаєш, вони встигнуть повернутися до темряви?» Я чомусь був упевнений, що він відповість заперечно, але він мене здивував. «Від села Соляного, яке з цього боку Малої Дебарії, дорога веде вниз під гору, тому мають встигнути, якщо натимуть коней». Я подумки порадів, що сказав ковалеві «поквапитися». Хоч і чудово розумів, що думці звичайного хлопчика довіряти не так уже і варто. Малий Біл, послухай мене. Коли вони повернуться, сподіваюся, з ними будуть декілька сільчаників. Може дюжина, а може й двадцятеро. Ми з Джеймі проведемо їх через в'язницю, щоб ти на них подивився. Але ти не бійся, бо двері цієї камери буде замкнено. І говорити нічого не треба. Просто дивися. Якщо ви думаєте, що я впізнаю того, який убив мого тата, то не впізнаю. Не зможу. Я навіть не пам'ятаю, чи бачив його. Найпевніше, тобі взагалі не доведеться їх бачити. Я щиро в це вірив. Ми будемо заводити їх у контору до шерифа по троє. І змусимо підкочувати холоші штанів. Як побачимо в когось синє кільце, витатуйоване на щиколиці, То і буде наша людина. Хоча він не людина. Уже ні. Не зовсім людина. Сей, хочете ще одну шоколадну? Їх три лишилося, а мені більше не влізе. Потім з'їси, сказав я і підвівся. Його личко спохмурніло. «А ви вернетеся? Я не хочу сидіти тут самотою». «Так, я повернуся». Я вийшов з камери, замкнув грати і кинув йому ключі. «Впустиш мене, коли пройду». Товстого помічника в чорному циліндрі звали «Стротар». Той, що з випнутою щелепою, звався «Пікенс». Вони зиркали на мене з недовірою та обережністю. Якраз те, що треба, на мій погляд, коли йшлося про таких, як вони. Обережності й недовіри я міг дати раду. Хлопці, якщо я запитаю, чи не знаєте ви про чоловіка з синім кільцем, ви на щиколиці, це вам про щось скаже? Вони перезернулися, і чорний циліндр – стротер. Відповів. Каторга. Що за каторга? Хоча мені це вже не сподобалося. Каторжна тюрма Білі, сказав Пікенс, дивлячись на мене як на найбільшого з-поміж усіх цілковитих бовдорів. Невже ви не знаєте? Ви, стрілеці, не знаєте? На заході звідси є невелике місто, яке зветься Білі. Правильно? Спитав я. Було колись місто, сказав Стеротер. Тепер це місто-привид, Білі. П'ять років тому на нього налетіли розбійники і перебили всіх мешканців. Подейкують, що то були люди Джона Фарсона, але я ні за що в житті в це не повірю. То були звичайнісінькі пересічні горлорізи. Колись там стояв сторожовий пост гвардії, у ті давні часи, коли ще існувала гвардія. І каторжна тюрма Білі була їхнім місцем роботи. Саме туди окружний суддя відправляв злодіїв, убивці шулерів. Відьом і чаклунів теж, докинув Піканс із виглядом людини, що пам'ятала старі добрі часи, коли залізничні потяги ходили за розкладом. По джинджену дзвонили частіше, а дзвінки надходили з різних місцин. Тих, хто практикує темні мистецтва, а якось узяли людожера, сказав Стротер. Він з'їв свою дружину. Це викликало у нього дурнуватий смішок, хоча що його розсмішило. Факт з'їдання чи стосунки я так і не зрозумів. Того хлопця повісили. Пікенс відкусив шматок м'яса і заходився його перемелювати своєю дивною щелепою. Він досі мав вигляд людини, що пам'ятала краще, більш райдужне минуле. У ті дні в каторжній тюрмі білі вішали частіше. Я кілька разів ходив подивитися з татом і маман. Маман завжди брала нам з собою обід. Він кивнув повільно і задумливо. ж, багатсько їх було. Багатсько. Багато народу приходило. Розставляли ядки, і розумні люди робили розумні речі. Жонглювали, наприклад. Інколи у ямах влаштовували собачі бої. Але певна річ найбільшою розвагою були повішення. Він замріяно всміхнувся. Пригадую одного хлопа, який цілу комалу ногами видригав, коли зірвався вниз. А шия в не зламалася. А до чого тут сині татуювання? А, сказав старотар, закликаний повернутися до головного. Бачте, такі ставили всім, хто хоч раз сидів у білі. Хоча я не пригадую, для покарання то було, чи і для маркування у тих випадках, коли вони втікали з каторги. Усьому цьому настав край десять років тому, коли тюрму закрили. Тому і розбійники змогли знищити місто, бо гвардія пішла і каторгу закрили. Тепер нам доводиться з усіма покидками і навличу розбиратися самотужки. Він окинув мене поглядом, у якому ясно читалася погорда. Згори вниз. Від Гілеаду нині помочи не діждешся. Ні-ні, швидше вона від Джона Фарсона надійде. Тут у нас є люди, які не проти послати на Захід переговорників, щоб попросити в нього. Певно, щось промайнуло в моїх очах. Щось таке, що змусило його трохи випростатись на стільці та сказати. «Ясна річ, я не стих, я б ні за що. Я прихильник закону та роду Гельдового. Як і ми всі». Пікенс енергійно закивав. «А якби я попросив вас подумати, чи хтось із сільчаників відбував термін у тюрмі Біллі, поки її не закрили?» – спитав я. Стротер наче замислився, а потім сказав. «Таких небагато. Четверо з кожного десятка, не більше. В майбутньому я навчився добре контролювати своє обличчя». Але в ті далекі дні ще був молодий, і Пікенц, мабуть, помітив мій переляк. Це викликало в нього посмішку, але навряд чи він знав, що через свою посмішечку впритул наблизився до болю і страждань. Останні два дні були для мене важкими, та ще й хлопчик важким вантажем висів на моєму сумлінні. «А ви думаєте, хто візьметься викопувати блоки солі з нещасної дірки в землі за копійчану платню?» – спитав Староттар. «Законослухняні громадяни?» Скидалося на те, що малому Білу доведеться таки подивитися на кількох сільчаників. Лишалося тільки сподіватися, що той, кого ми шукали, не знав, що хлопчик не бачив нічого, крім його татуювання. Коли я повернувся до камери, малий Біл лежав на підстилці, і я подумав, що він заснув, але зачувши цокіт моїх підборів, хлопчик сів. Очі в нього були червоні, щоки мокрі. Отже, не спав, побивався. Я зайшов у камеру, сів коло нього і обійняв за плечі. Для мене то не був природний жест. Я знаю, що таке втішати і співчувати, але виражати ці почуття я не дуже добре вмію. Проте я знав, що таке втратити одного з батьків. Це була та спільна риса, що поєднувала малого Білла і юного Роланда. «Ти доїв цукерки? спитав я. «Щось не хочеться». І він зітхнув. На будівлю не летів такий сильний порив вітру. Що вона задержала, Та потім стало тихо. Ненавиджу цей звук, повторив біл слова Джеймі Декері. Я мимоволі всміхнувся. І цю тюрму теж ненавиджу. Можна подумати, що я злочинець, скоїв щось погане. Це не так. Може, й ні, але мені здається, що я сто років тут сиджу. Замкнений. А якщо вони не прийдуть до того, як стемніє. Мені доведеться сидіти тут ще довше. Так? Я складу тобі компанію. Якщо в помічників шерифа знайдеться колода карт, можемо зіграти в Джека-піддавця. Це для малечі, похмуро мовив Біл. Тоді угляньте. Чи в покар. Умієш? Він похитав головою і потар щоки. Знову потекли сльози. Я тебе навчу. Грати будемо на сірники. Краще розкажи казку, про яку ти говорив, коли ми були в пастушій хищці. Забув, як вона називалася. Вітер у замкову шпарину, нагадав я. Але вона довга, біла. Час у нас є, правда ж? З цим я посперечатися не міг. Але попереджаю. В ній є страшні моменти. Я слухав її, коли був маленький. Проте я лежав у своєму ліжку, а поряд була мама. А ти, після всього, що пережив, «Та ну!» – відмахнувся він. «Оповідки відволікають, якщо вони, звісно, хороші. А ця хороша?» «Так, мені вона завжди подобалася». «То розкажи». Біл легенько всміхнувся. «А я дам тобі за це дві з останніх трьох цукерок». «Нехай тобі лишаються. Я краще цигарку скручу». Я задумався, з чого б почати розповідь. Знаєш повітки, які починаються зі слів «колись, давно-передавно, ще до діда-прадіда». «Вони всі так починаються. Ті, які мені тато розповідав, так точно». Розповідав до того, як я виріс і став надто дорослим, щоб любити оповідки. Людина ніколи не буде занадто дорослою, щоб слухати оповідки, Біла. Чоловік і хлопчик, дівчинка і жінка – ніхто не буває занадто старим. Ми живемо заради них. Правду кажеш? Так. Я витяг тютюни папір. Повільно скрутив цигарку, бо в той час іще не дуже добре вмів це робити. Коли цигарка вийшла саме такою, як мені подобається, край для затягування був звужений до отвору завбільшки з макове зерня. Я запалив сірника, черкнувши ним об стіну. Біл сидів по турецькому на солом'яних підстилках. Він узяв шоколадну цукерку покатав її між пальцями так само, як я свою цигарку, і запхав за щоку. Я почав поволі і не дуже впевнено, бо в ті дні талант оповідача не належав до моїх чеснот. Хоча з часом я навчився доволі непогано розповідати. Життя змусило. Усі стрільці мали бути хорошими оповідачами. І я потроху розговорювався, Оповідь потекла легко і невимушено, бо я почув голос матері. Він звучав з моїх власних уст. В усіх висхідних і не східних інтонаціях, в усіх паузах, я бачив, як хлопчик потроху занурюється в оповідь. І це мене тішило. Неначе я знову його загіпнотизував. Але то був якийсь кращий, Чесніший транс. Але найліпшим у цьому всьому було те, що я чув мамин голос. неначе наче вона знову ожила, постала з глибин моєї душі. А вже ж було боляче. Але з часом я відкрив для себе, що все найліпше майже завжди таїть у собі біль. На перший погляд то було немислимо. Проте, як казали старожили, Світ перехнябився і котиться в прірву. Колись, давно предавно, ще до діда-прадіда, на краю незвіданих земель, що звалися Нескінченним лісом, жив собі хлопчик, не ім'я Тім, і жив він зі своєю матусою Нел і татком Великим Росом. Жили вони добре і щасливо, Хоть и без роскощив